Рептилія. Воно забуло, чим воно було. Не те, щоб тут унизу, це мало хоч якесь значення. Яка користь з імені, коли навколо немає жодної живої істоти, яка б могла ним скористатися? Це створіння не пам'ятає, звідки воно прийшло. Воно не пам'ятає тих, що колись давно прогнали його геть. Не пам'ятає того повелителя, що сидів колись на верхівці його спинного мозку, ту драглусто оболонку мови, культури та зреченого походження. Воно навіть не пам'ятає повільного занепаду того пригноблювача, його остаточного розпаду на десятки автономних часток, які повсякчас сперечалися між собою. Але тепер замовкли навіть вони. Уже мало що надходить від кори головного мозку. Хіба що час від часу мерехтять низкочастотні імпульси стім'яної та потиличної часток. На задньому плані гуде моторна смуга. Зона брока іноді бурмочить щось сама до себе. А поза тим усе здебільшого мертве та темне, виглажене чорним океаном, гарячим і рухливим, як пара під тиском, холодним і повільним, як антифриз. Усе, що залишилося тепер – це чиста рептилія. Воно суне вперед, сліпо і бездумно, не звертаючи ані найменшої уваги на вагу 400 рідких атмосфер. Воно є усе, що може знайти, якимось чином розуміючи, чого варто стерігатися, а що можна споживати. Опріснювачі та рециркулятори забезпечують його тіло водою. Інколи його стара шкіра савця стає липкою від виділень. Тоді новітня шкіра, натягнута поверх старої, відкриває свої пори океанові та промиває усе начисто розчином дистильованої морської води. Звісно, воно помирає. Та навіть якби воно це розуміло, то не надто б через це переймалося. Як і всі живі створіння, воно має мету. Воно є охоронцем. Інколи це створіння забуває, що саме має захищати, та це не має значення. Воно згадає, щойно це побачить. І зараз воно бачить її, вона саме виповзає з нори у дні світу. Зовні вона дуже подібна до решти, але це створіння завжди могло вирізнити її з-поміж інших. Навіщо захищати саме її, а не решту? Йому байдуже до того. Рептилії ніколи не ставлять під сумнів власні мотиви, вони лише керуються ними у своїх діях. Схоже, вона не знає, що воно тут і спостерігає за нею. Рептилія здатна переживати потаємні осяяння, які насправді мали бути їй недоступні. Створіння опинилось у вигнанні ще до того, як інші підвищили свою нейрохімію до чутливіших рівнів. І все ж таки, усі ті зміни, що сталися з ним, у кінцевому підсумку, призвели до того, що певні слабкі сигнали стало легше розрізняти на гучному і хаотичному фоні. А оскільки кора головного мозку цієї рептилії вимкнулася, то затих і весь фоновий шум. Ті сигнали, що надходили іззовні, залишалися такими ж слабкими, як і зазвичай, але статичні перешкоди щезли. І ось таким чином ця рептилія, сама того не розуміючи, вбирала в себе певне туманне усвідомлення далеких чужих відчуттів. Якимось чином, створіння відчуває, що це місце стало небезпечним, хоча й не розуміє чому воно відчуває, що ті інші створіння зникли. А все ж таки та єдина, кого вона має оберігати, ще й досі тут. Розуміючи свої мотиви значно менше, аніж мама кицька, яка переносить своїх кошенят до схованки подалі від небезпеки, рептилія намагається забрати свою підопічну до безпечного місця. Стає легше, коли вона припиняє прочатися. Зрештою вона навіть дозволяє рептилії витягти її подалі від яскравих вогнів. Назад, туди, де її місце. Вона видає якісь звуки дивні та водночас знайомі. Спершу рептилія слухає, але невдовзі від них починає боліти голова. По якійсь хвилі вона припиняє їх видавати. Рептилія мовчки тягне її посеред незримих нічних краєвидів. Попереду мерехтить м'яне світло. А також долинає звук. Спершу володь чутний, але дедалі сильніший. Тихе скімлення, булькотіння. І ще щось. Якийсь дзенькотливий шум. Металічний. Бурмочеброка. Хоча й не знає, що те слово значить. Із темряви попереду сяє мідний маяк. Його світло занадто грубе, занадто рівне, значно яскравіше за ті біолюмінісцентні жарини, що зазвичай освітлювали йому шлях. Те сяйво занурює решту світу у непроникну чорноту. Зазвичай рептилія уникає цього місця, але вона походить саме звідси. Для неї це місце означає безпеку, хоча для рептилії воно є чимось цілковито від кори головного мозку, до рептилії долинає трем опізнання. Маяк проливає свою сяйво вниз з висоти кількох метрів над океанським ложем. Коли відстан до нього зменшується, та світлена заграва розпадається на низку менших вогнів, які витягнулися по дозі, наче фотофори якоїсь велетенської рибини, Брокана надсилає ще трохи шуму, натрієві прожектори. За тими вогнями невиразно вимальовувалось щось величезне, роздуте й сіре на чорному тлі воно висить над океанським ложем, мов якась велетенська кам'яна брила неможливо плавуча, оперезана по екватору кільцем вогнів. борозенчасті волокна припинають її до дна. А з небе спускається іще щось. Менше за розміром, але осяєне яскравим світлом, яке завдає очам рептилії навіть сильнішого болю. Це-це-це-сфорцепігер з асторії чи є хто вдома? Рептилія притьма відскакує назад, у пітьму, здіймаючи каламутну хвилю мулу, що тягнеться за нею слідом. Створіння стигає відплести на добрих 20 метрів, перш ніж його нарешті проймає якесь туманне усвідомлення. Зона брока знає ті звуки, вона їх не розуміє. Брока взагалі мало до чого придатна, окрім хіба що наслідування, але колись їй вже випадало чути щось подібне. Рептиля відчуває якусь незвичну судому. Минуло вже багато часу, відколи цікавість приносила бодай якусь користь цьому створінню. Воно розвертається і прямує назад, туди звідки втекло. Вістань розмиває вогні, перетворюючи їх на розсіяну тім'яну заграву. Вона десь там, і вона не захищена. Створіння повільно пливе на світло того маяка. І знов один вогонь розпадається на багато менших вогнищ. А за ними усе так само вимальовується той невиразний лиховісний обрис. А штука з небес саме вмощується на верхівці того громаддя, видаючи водночас лячні та знайомі звуки. Вона плаває у світлі чекаючи. Рептилія, віддана і налякана, підпливає до неї. Гей, слухайте, рептилія сахається, проте цього разу не втікає, а залишається на місці. Я не хотів вас налякати, але всередині мені ніхто не відповідає. Я маю забрати вас звідси, народ. Вона лине вгору до тієї штуки з небес і зупиняється перед якимось сяючим кружалом у його передній частині. Рептилія не бачить, що воно там робить. А тоді несміливо, з очима в яких пече від... Незвично яскравого світла створіння рушає за нею, але вона розвертається та зустрічає його на півдорозі. Вона простягає до нього свою руку і веде його вздовж опуклої поверхні, повз вогні, що кільцем охоплюють те громадя посередині. Занадто яскрава, занадто яскрава, униз до зони брука невпинно бількоче. І бі бі бі бі бі бі бі, -бі, -бі. і раптом усередині рептилії прокидається і починає ворохобитися щось іще. Інстинкт. Відчуття не є стільки спогад, скільки рефлекс. Зненацька створіння відскакує назад, охоплене жахом. Вона тягне створіння до себе, вона видає дивні звуки. Зайди до середини. Джері, усе добре. Ходімо до середини. Рептилія пручається спершу невпевнено, а тоді завзято. Створіння зісковзує по сірій стіні, що зараз видається крутосхилом, навислим виступом. Воно навпомацки шукає бодай якогось опертя, хапається за якусь опуклість і припадає до цієї дивної твердої поверхні. Його голова смикається вперед і назад, вперед і назад поміж світлом і тінню. Жбо, Джері, ти маєш зайти до досередини. Рептиля нерухомо застигає. Досередини. Створіння знає це слово. Вона навіть якимось чином його розуміє. Зона брока більше не сама. Щось іще сягає до неї зі скриневої частки та долучається до дії. Щось там на горі насправді розуміє те, про що говорить брока. Про що говорить вона? Джеррі, І цей звук йому теж знайомий. Будь ласка. Той звук долинає з такого далекого минулого. Довірся мені. Чи там усередині залишилося хоч щось від тебе? Невже нічого не лишилося? Той звук долинає з давно минулих часів, коли ця рептилія була частиною чогось більшого, коли це створіння було зовсім не воно, а... він. Скупчення нейронів, пробуджуючись від довгої сплячки, іскрами мерехтять у пітьмі давні забуті підсистеми затинаються і перезавантажуються. Я Джеррі, моє ім'я, це моє ім'я. Йому насилу вдається думати серед того бурмотіння, що зненацька залунало в його голові. Деякі його частки ще й досі сплять, деякі частки вже не заговорять, а ще деякі частки змито без останку. Він трясе головою, щоб ній прояснило. Нові частки ні, давні, дуже давні частки, які відійшли були у небуття, але тепер повернулися. І вже ні за що, блядь, не заткнуться. Тепер усі вони здіймають галас, вимагаючи уваги. Усе навколо таке яскраве. Усюди так болить, усюди. Слова стрічкою прокручуються в його мозку. Вогні увімклено. Нікого нема вдома. Вогні починають мерехтіти. Перед його очима спалахами миготять образи хворих гнилих речей, які корчаться в його голові. Старі спогади зі скреготом труться об грубі шари корозії. Знанецьке щось з'являється у фокусі. Кулак. Відчуття кісток, які ламаються в його обличчі. Окан в його роті. Теплий і чомусь ледь солонавий. Хлопчик з електрошоковим стеком. Дівчинка вкрита синцями. Інші хлопчики. Інша дівчатка. Інші кулаки. Усе болить. Усюди. Щось намагається розтиснути йому пальці. Щось намагається затягти його досередини. Щось хоче повернути усе це назад. Щось хоче повернути його додому. Слова приходять до нього, і він дає їм вирватися назовні. Не смій мене, блядь, торкатися. Він відштовхує свою мочительку та відчайдушно хапається за порожню воду. Темрява занадто далеко. Він бачить, як його тінь тягнеться по дну. Вона чорна, густа і корчиться на світлі. Він щосили молотить ногами. Ніщо його не хапає. За якийсь час те світло згасає. Але голоси кричать так само гучно, як і раніше.